Разговор 6. пътят и истината Положи в сърцето си всичко, което съм ти казал до досега, защото времето ще оправдае моите думи и ще потвърди истината, която ти говорих по сърце. Защото аз съм истий днес и утре. Ето, вътрешното възобновление, което се извършва душата ти, ти ще видиш с твоето собствено око. Аз ще поправя мислите ти и ще възстановя силите на душата ти и ще облека сърцето ти в мъдрост и знание и ще се възрадваш в моето присъствие и живота ти ще мине от смърт в живот. Неверието на всяка душа е главната спънка за спасението на всеки го от вас. И чудно е това ваше състояние, което сами си налагате от нерадение и ленност. Много пъти, когато хлопам на сърцето ви, вратите са затворени и всичко показва, че вратите са ръждясали на дръжките си. Колко пъти в живота ви когато съм минавал, намирал съм ви, че спите в нерадение духом. Тялото и душата ви са били бодри, но не и духът ви, и вътрешността на сърцето ви. И ето една главна причина за окъсняването на възраждането ви. Няма съмнение, че това, което ти говоря сега, ти го чувстваш сам. Умът ти досега е бил занят с много неща, но не и с истината. Ти си желал много неща, но не и нещо особено. Желал си всичко, а всъщност излиза нищо. Къде са твоите мисли и желания? Къде са отлетели сега? Какво е станало с тях? Каква промяна днес виждаш в живота си, отколкото попреди? Не е ли това цяла измама на самаго тебе? Да, без всяко съмнение. Но бъди благодарен и признателен на Бога, че не е допуснал да изгубиш душата си. И това е най-голямото добро, което ти е сторил. Когато един човек в този свят изгуби всичкото си богатство, а спасява живота си, може да си каже, че той нищо не е изгубил. Но напротив, спечелил е. Каква полза щеше да има за него, ако изгубише живота си, а спечелише богатството си? Никаква. Това щеше да бъде цяла безмислица. Ето защо... Казва Господ на богатие. Безумни, тази нощ ще изискам душата ти. И на кого ще оставиш всичко това, което си препечелил? Така ще се случи всеки му, който не богатее в Господа, но в света. Богатството е душата. И ако някой спасява душата си, той богатее Както онзи в този свят, който жертва богатството си за избава на живота си. Защото животът може изново да припечели богатството, което е изгубил, но самото богатство не може да припечели живота. В повестта на праведна го Йова, Господ дава един добър и чуден пример за теб. Разбери прочее съдържанието на тия думи и не бъди неблагодарен, но благодарен. Душата ти, която Господ е опазил и възлюбил, е най-големия дар, който Господ някога ти е дал. Не е ли истинно? Какво се ползва човек, ако света спечели, а душата се изгуби? Това е ужасно зло, което може да сполети едного човека. Да продаде, да разури най-хубавото и най-драгоценното създание. Своята душа. Не е ли това най-голямото безумие, което един грешник може да стори против себе си? Не показва ли това върха на едно растление, на едно върховно беззаконие против Бога и самия дух, да погуби това, което е най-свято и съкровенно в себе си. Не е ли такова едно поведение за осъждане? Не е ли такава една постъпка достойна за пъкала? Да, ето неизцелимото зло на живота което човек сам може да си нанесе, което никой друг не може да му стори. Никой не може да погуби живота на една душа, освен човек сам. Бъди благодарен, че Бог сам ти е предопределил на спасение и за това работи и действа, за да извърши своето възнамерение. Определил ти е, това е тайна съкровенна, която сам един Господ знае, защо именно върши това. Който чува гласа Господин, трябва да слуша думите му. И в това слушане се извършва онова благотворно действие на Божието възобновление на душата. Както пролетното слънце и както пролетния дъжд действат благотворно на растителния живот, така и идването на Духа Божий и Неговия глас. И колко добре обяснява Духът Господин, като казва «Които чуят гласа му, ще оживеят». И ти сега сам, който слушаш моя глас и го възприемаш, си жив и живееш живот който не знаеш откъде иде. Но този живот е сам Господ и на живота. Неговия свят Дух те оживява, както ти говори, понеже е в непрекъснато общение с твоята душа, която диша и възприема Духа му. Ето това е една велика и съкровенна тайна на Царството Божие. Която се зазнава и възприема. Духът е животът. Това е Господ, казва, и трябва в Неговите думи да вярваш. Който слуша Думите Божии и обръща лицето си към Него в молитва, всичко му става ясно. Знанието и мъдростта идват в душата му непосредствено, както виделината. И Господ се възцарява, и животът придобива значение. Какво ето и възцаряване на Господа? То е подобно както възцаряването на слънцето над деня. Нали такова възцаряване е приятно? Нали сърцето, което очаква деня, като види пукването на зората и приближаването на слънцето на деня, че радост изпълня цялата вътрешност на човека. Такова подобно изходно състояние придобива духовно всяка душа, когато Господ се възцарява. Това, което ти казвам, ти е понятно. Истинска виделина е Господ. Тие природни неща, които виждаш, са само знаци, емблеми и изяснения на духовните. Защото видимия свят в главните си черти е създаден по прилика на духовния. Редът, порядъкът са взети отгоре. Естеството съвкупността си и е луцетворение на невидимия мир. Природата изразява живота и действията на всичките твари и създания, които Бог е създал. Тия наредби, тая велика сцена, тия действия на видимия свят са въздигнати за вашето обучение. Които сте определени да наследите небето, за вас и Бог създаде всичко това, за да ви привлече по-близо при себе си. И всичко в купон служи като спомагало за по-горното и по-съвършеното. Не са знаците, слоговите и думите, които дават неговата приятност и хубост. То е съдържанието, което е просмукано в тях. Духът, който вее. Всички други неща са средства, стъпала, спомагала, удобства, улеснение, едно от друго по-приспособими да принесат Божествената мисъл, която се отправя към вази. И когато тази Божествена мисъл проникне и се въдвори в най-съкровените станции на душата и придаде своето послание на духа, тя образува у нас и вътрешна връзка, която е израз на видимата Господня любов. И какво е това поръчителство, което един Божи пратеник донася от Него до вашата душа, освен за свидетелстване, че Неговата милост, Неговата благост за вас не се е съкратила? Не е ли Той, който постоянно изпраща своите уверения на твоето сърце, че нещастията, които са ви постигнали, не са някои знаци и предсказания, че връзките на съюза са се скъсали помежду теб и него и че Бог и е обърнал лицето си против теб като неприятел. Не, напротив, Той иде да ти даде удостоверение че бурята на този свят, която е струшила някой клон на живота ти, пороят, който е оголил корените на дървото ти, или сланата, която е опарила някой и друг лис, ще се преобърнат за твое добро. Щупеният клон, казва той, ще се присъди с много по-добро клонче. Оголените корени той ще покрие с много по-добра пръст, и ще тури наоколо им много по-добра почва, която ще обгради и запази. А на мястото на повяхналите листа, той ще произрасте нови, много по-хубави от предишните, които ще са за изцелението на всички твои болки. И сега, когато сам този, който държи юздите на всичко в този свят, обещава своето съдействие и своето благословение, питам, има ли място за съмнение? Не Това е тъй вярно, както че земята стои на своите основания и небето е покрива като дреха със своите благословения. И какво има ти или друг да се съмнява в Божията благодат? В нищо. Не е ли самият ти живот едно постоянно свидетелство, че Господ е милостив и добър винаги? Ако не беше всеблак, би ли ти дал да мислиш, да гледаш, да слушаш, да действаш и вършиш това, което желаеш. Би ли ти позволил свободно да си повдигаш очите и да го призоваваш като приятел на помощ? Кой от земните владетели е дал някога такава свобода на своите поданици и такова снисхождение, за да могат всякога да имат достъп до него? Той е сам Господ, който е сторил това, който е навсякъде, на когото окото е съвидещо, който притегля и оценява всички постъпки. Но вие се бъркате, като се трудите да ускорите Божиите работи. Може ли една жена да роди своето дете преждевременно? Или може ли да роди няколко деца изведнъж? Не, това е невъзможно. Ако заземните работи, като раждането, се изисква определено число дни и месеци, за да се напълни числото на времето, което зачатието изисква, колко повече Божиите работи изискват това пълно съблюдение. Но казвам, една жена може да роди преди време и после време, но и двата случая са гибелни за детето. В първия, смъртта очаква детето. Във втория, смъртта Поглъща детето още вътре. Ето защо трябва да се пазят съблюдение. Ако сега разбираш съдържанието на моите думи, мислите на моя дух, ще се умееш да се съобразиш с волята ми. Така казва Господ. Ако познаваше всичките знаци на тая книга, която е написана и разгъната пред теб, която съдържа цялото небе и цялата земя, ти щеше доста отчетливо да четеш и прочиташ всичкото минало и всичкото бъдеще, което е отпечатано и написано на нея за този свят и за оня. Ти щеше да разбираш езика на нещата, които говорят и свидетелстват сами за себе си и за истината. Попитай, оня черви, защо се влече и той ще ти отговори защо. Но ще ли разбереш тая загадка, защо пълзи и се влече непрестанно и каква облага той намира в това? Не, но тепти ти се вижда неговото влачене и пълзене, безсъдържателно, безсмислено. Но аз ти казвам, че то има в себе си толкова съдържание и толкова важност, колкото обращението на Земята към Слънцето. Да, той извършва почтенна работа, макар и да е унизен до пръста. Попитай го, защо е върши и той ще ти отговори. Но ще ли повярваш на неговите думи ти, който се съмняваш в думите на Бога? Той може по някой път да ти пригрезе по някой и друг лист от някое дърво. Или да прохапи някой друг корен от някое твое дърво. Но за това ти трябва да го извиниш, защото това му е работата. И благодари се, че той със своето видимо нехайство че е научил на много уроци. И виж, той никога не роптае. Той винаги е благодарен. Ако го смажеш и стриеш, той с търпение приема своята участ и не носи никаква омраза за стореното му зло. Ако и да го изхвърлиш от мястото му, той с благодарение отива на друго, като ти казва Человече, не съм ти сторил зло. Земята е господня и аз изпълнявам своя дълг, макар и да е неприятен. Пред теб може би изглеждам, че съм престъпник, но не и пред своя създател. Искам да ти кажа, моята храна е пръста и както виждаш не е твърди богата, но съм благодарен. Но искам да ти напомня, че ако служиш на света, ще те изям. И помни, да ми се не сърдиш, ако един ден се озова и почна да чувъркам твоята мазнина. Знай от сега, че това е моята длъжност от Бога. Да поступям тъй с всички, които се крият в тази земя. Ако ти е свидно, и сегнусиш от това мое ужасно присъствие в тъмнотата на нощта, кога си легнеш земята да спиш и си почиваш, кога мислиш, от сега ти казвам, човече Божий, ако и да ме считаш за враг, вземи крилата на твоя свят дух, който Бог ти дава, и лети към дума на небето, защото там е най-доброто и благословено място, където нито черви, нито молец, нито крадец се приближава. 8 юли 1900 година.